Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Lokátor című tudományos ismeretterjesztő műsor 2012. február 28-án a Civil Rádióban, az FM 98-on, a mikrofonnál Nagy Helga. A mai műsorunkban a gyűjteményét tekintve több száz éves múltra visszatekintő szép művészeti múzeum széleskörű tudományos munkáját kutatásait mutatjuk be. Egy múzeum nem csak kiállításai és azokhoz kapcsolódó programjai által végez közművelődési tevékenységet. A kiállítások hátterében, a színfalak mögött nagyaparátust igénylő művészettörténeti, restaurátori, kurátori kutatások, hosszú évekig tartó régészeti feltárások, évtizedes munkát igénylő adatgyűjtések, gyűjteményi rendszerezések is húzódnak. A kiállítások látogatása mellett ezekről ritkábban értesül a látogató, keveset hallunk a múzeumi intézmények tudományos tevékenységéről, ám a Szépművészeti Múzeum programjai során törekszik arra, hogy a közönség közelebb kerüljön és jobban megismerje a múzeum gyűjteményeit, azok gyarapítását és rendszerezését, katalógusba foglalását célzó tevékenységeit. Adásunkban a Szépművészeti Múzeum tudományos főigazgató helyettese dr. Cére Andrea és a Múzeum könyvtárának vezetője dr. Újvári Péter számol be a Múzeum gyűjteményeiben, restaurátor műhelyében és könyvtárában zajló munkákról. Dr. Cére Andréával beszélgetünk a Szép Művészeti Múzeum tudományos főigazgató helyettesével. Szeretnénk, hogyha pár szóban mesélne az intézmény kialakulásáról, történetiről, illetve a gyűjtemények létrejöttéről. Ez igen hosszú történet. hogyha röviden kell összefoglalni, akkor annyit lehet mondani, hogy az állam ezért éves évfordulója adott alkalmat arra, hogy törvényileg létrehozzák a szépművészeti múzeumot, tudni az addigi gyűjteményekben már eléggé felhalmozódott a képzőművészeti anyagahoz, ahhoz, hogy igény legyen egy önálló szépművészeti múzeumra. Tehát ennek az elhatározása és az épület és a gyűjtemények létrehozása között azért eltelt egy jó pár év, és 1906-ban készült el az épület, és nyílhatott meg a múzeum. Gyűjteményei a korábban alapított és gyűjteményét gyarapító nemzeti múzeum anyagából kerültek ki, és az úgynevezett országos képtár anyagából, ami viszont az herceg hercegi salád gyűjteményével alapult meg, alapították meg az országos képtárat, és ez is az idők során még a 19. század végén tovább gyarapodott. Így ennek a két nagyobb gyűjteménynek az egyesítésével jött tulajdonképpen létre a Szépművészeti Múzeum. És alapító okirata szerint az volt a feladata, hogy gyűjtse a magyar és az egyetemes képzőművészeti műveket, festészetet, szobrászatot, grafikát, és arra törekedjen, hogy be tudja mutatni a közönségnek a művészet történetét annak folyamatában és emellett támogassa a magyar művészetet is. Tehát együtt volt a magyar és az egyetemes az alapítás idejében. Ugye a ügy e, e, már a 19. században fejlődésnek indult, és a gyűjtemények folyamatosan gyarapodtak. Itt Magyarországon egyáltalán nem lehetett számolni királyi gyűjteményel, viszont az arisztokrácia és a nagypolgárság és az értelmiség gyűjtögetett, tehát kis gyűjteményekből lassanként gyarapodott a gyűjtemény, és ennek a gyarapodásnak az üteme szabta meg tulajdonképpen a múzeum ügy és a, a gyűjteményi gondolkodás folyamatát. Tehát amikor megnyílt a múzeum, akkor még bizonyos osztályok, amelyek ma már vannak, bizonyos gyűjteményi osztályok, például antik osztály és egyiptomi osztály, még nem léteztek, mert nem volt hozzá megfelelő anyag. Az antik gyűjtemény tulajdonképpen csak antik szobró gipsz másolataiból állt, az még a Nemzeti Múzeumban őrződött annak idején. De ahogy vásárlásokkal és adományokkal gyarakodtak a tárgyak, a kormány gondolkodás is abba az irányba fordult, hogy akkor egy teljesebb gyűjteményt létrehozó intézményt szeretett volna látni és a közönségnek bemutatni. És ennek érdekében például 1934-ben és az 50-es években is hoztak olyan törvényeket, meg arról szóltak, hogy a különböző létező múzeumok és gyűjtemények valamilyen módon a gyűjtési profiljukat tisztítsák meg, tehát hogy nem mindenféle gyűjtsenek, hanem koncentráljanak bizonyos témákra, és így aztán például létrejött az egyiptomi gyűjtemény, amihez a Néprazi Múzeumból, az Iparművészeti Múzeumból többek között sikerült az anyagot összegyűjteni, és így 34-ben jött tulajdonképpen létre az egyiptomi gyűjtemény, az antik gyűjtemény pedig úgy fejlődött, hogy a, század, a 20. század elejétől kezdve nagyon vásárlások segítettek hozzához. Paul Ántól például egy Mürgbergi gyűjtőtől és kereskedőtől sikerült nagyon szép antik márvány szobrokat, meg terrakotákat vásárolni, és így lassan kialakult a reális lehetősége annak, hogy régészeti osztályok is létrejöjjenek. Ezek kezdetben közösen. Egy gyűjtemét alkotva működtek, tehát az egyiptomi meg az antik, a legelején még a szoborgyűjteményhez tartozott minden, ilyesmi, a régi szoborgyűjteményhez. Aztán lassanként önállósult ez a két osztály, de az évtizedek során olyan remekül gyarakodott, hogy mindegyik önállóan már a gyűjteményét is kétszeresére növelte szinte az eredetihez képest. Ma lehetséges-e? a gyűjtemény további gyarapításait, például Budapesten. Ez mindig eléggé nehéz és bonyolult folyamat volt, főleg azért, mert a múzeum alapítását követő évektől eltekintve, ez ugye még a 19. század utolsó évei, amikor is a nagy elhatározás ugye létrejött, és akkor a kormány tudott adni nagyobb összeget arra, hogy a megbízott vezető Itáliában és más európai országokban körútat tegyen, és a műkereskedelemből megvásárolja azt, amit jónak és szükségesnek látott. Tehát ezeket a fantasztikus, hát mondhatni múzeum alapító éveket sajnos már a későbbiekben nem lehetett visszahozni, mert ugye utána következett a XX. században két világháború, mind a kettő súlyos anyagi problémákat okozott, és veszességeket is, és a, sajnos a, a jelen időnkben is az az ábra, hogy nem nagyon lehet külföldön vásárolni, legfeljebb egy-egy tárgyat tudunk venni valamilyen bonyolult úton, módon, esetleg szponzorok segítségével. Például a régebbi időkben nagyon érdekes lehetőség volt az antik gyűjtemény számára az, hogy gipsz készített a saját gyűjteményi darabjairól, és ezt elcserélte eredeti tárgyakra, tehát az értékét eredeti tárgyakra tudta fordítani. Így sikerült tulajdonképpen a 20. század második felében gyarapítani a gyűjteményt, és így tudták elérni azt, hogy mára már duplájára nőtt a gyűjtemény, tehát több mint ezer darabot számlál. Milyen határokig gyűjt a múzeum? Hát a 20. századot is gyűjtjük, de tulajdonképpen, mivel közismert, hogy 1957-ben létrejött a Magyar Nemzeti Galéria, tehát a magyar anyagot, mivel a gyűjteményi anyagok már olyan méreteket öltöttek, hogy nem volt lehetséges egy épületben elhelyezni őket. Tehát 1957-től a Szépművészeti Múzeum az csak a, a külföldi, tehát az európai művészet gyűjtésére koncentrált, illetve olyan magyar műveket is gyűjtött, amelyek külföldre származott magyar külföldön működő, de magyar származású művészektől származnak. Tehát ilyen módon bizonyos értelemben törekedett a kortárs gyűjtésére is, és mivel ez a 20. század mondjuk 60-as éveig egyáltalán nem volt szempontja a gyűjtésnek, más területeket gyarapítottak, és csak a 60-as években kezdték el tulajdonképpen a 20. századot is gyűjteni, ezért attól kezdve koncentráltak erre, tulajdonképpen ez összefügg bizonyos értelemben a politikai helyzet enyhülésével is. Tehát így már meg tudták hívni a külföldön élő magyar művészeket, itt is rendezhettek kiállítást, ez alkalmat adott arra, hogy velük szorosabb kapcsolatra lépjen a múzeum. Akkor ezek a művészek ajándékoztak a múzeumnak egy-egy kiállítás után műtárgyakat, sőt, a gyűjteményükben lévő, más külföldi művészek műtárgyait is ajándékozták nekünk, és hát nagyon sokat köszönhetünk például Vazarelli Viktornak is, aki egy alapítványt tett a saját műveire vonatkozólag, de az ő saját gyűjteményét is oda ajándékozta nagy részben, létrehozott más múzeumokat is, például Pécsen. Stöbit, hát mondjuk a külföldön élő magyar művészek, akikkel a politikai enyhülés nyomán sikerült szorosabb kapcsolatot lépni, hozzásegítették a múzeumot ahhoz, hogy kapcsolatokat létesítsen, és külföldi művészektől is tudjon hát, ajándékot kapni, meg hát kisebb mértékben vásárolni is. És így nagyon lassan a 60-as évektől, 20.60-as -60 éveitől gyarakodott a 20. századi gyűjtemény is, Ebben akkor Tájt Pasut Krisztinának nagy szerepe volt, aki akkor volt a modern osztálynak a vezetője, pillanatnyilag pedig Gesko Judit munkálkodik azon, hogy létrehozzon egy olyan, a korábbiakhoz képest sokkal ütősebb 20. századi gyűjteményt, amiből már egy, egy gustosos kis állandó kiállítást is lehet majd csinálni, ami valamennyire képet ad mégis a 20. századi művészeti irányzatokról. Oh, a volta di ri di ri di ri ri di ri di ri di ri di ri di ri di ri di ri di è di ri di ri di ri è ri di ri di I'm mm running -hmm. mm -hmm. mm -hmm. a múzeumoknak többféle funkciója is van, ugye nem csak a gyűjtemény őrzése, megóvása és kiállítása, hanem tudományos tevékenység is. A Szépművészeti Múzeum tudományos tevékenysége miből áll? A kezdetektől fogva magának a gyűjtésnek a folyamata és az őrzésnek a folyamata szabta meg ezeket a feladatokat. Ugye az őrzéshez tudni kellett azt, hogy mire van szüksége az egyes műtárgyaknak, tehát tájékozódni kellett a restaurátoroknak elsősorban, de persze a művészettörténészeknek is, arról, hogy az az anyag, amiből készült a műtár, milyen igényű, milyen hőmérsékletet, milyen páratartalmat igényel, milyen raktározási módszer a legjobb. Ez persze az évtizedek folyamán fejlődött is, a restaurálási és karbantartási elvek ugye változtak is az idő folyamán, egyre fejlettebb lett, egyre gondosabb lett, egyre több szempontot lett figyelembe, és ennek a ágnak is kialakult a maga tudománya és, és folyóiratai és publikációi, úgyhogy a restaurátorok is tulajdonképpen mára már, Tudományos módszerekkel állnak hozzá, és kutatnak sokszor egy-egy tárgynak az őrzésére vagy restaurálására vonatkozólag. Tehát megelőzi azt, hogy mit határoznak el, hogyan bánnak a tárgyal, egy komoly tájékozódás és külföldi tapasztalatszerzés is. Tehát tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a restaurálás is már tudományos alapokra helyeződött. Természetesen együtt is működnek a restaurátorok a művészeti akik segítenek. Egyes művészek, életművének az analógiáknak a felkutatására, ami például a restaurálásnál nagyon fontos. Ugye? Ha találnak mondjuk egy kép restaurálásához, ahol hiányzik egy részlet a képből, mert elpusztult, megsérül, találnak hozzá egy analógiát, vagy esetleg egy metszet, ami régen készült a képről, akkor rögtön tudják, hogy hogyan kell kiegészíteni, milyen részlet volt ott, és azt ugye a megfelelő stílusban, és megfelelő módon jelezve az, hogy ez nem az eredeti része, hanem csupán egy kiegészítés, így oldják meg. Tehát ez az együttműködés a restaurátorok és a művészettöténészek között, ez egy fontos része a tudományos munkának is, de természetesen rengeteg más aspektusa van. Hát tudjuk jól, hogyha például bekerül a vagy mondjuk ajándékoznak egy ismeretlen festményt. Mi a feladat akkor ezzel kapcsolatban? Hát először is szeretnénk tudni, hogy ez milyen korú. Meg kell határozni a festmény korát. lehetőség szerint, a művész nevét, hogy ki az, aki készítette. Tájékozódni kell, ugye tájékozottnak kell lenni a szakirodalomban, ismerni kell az egyes korszakokat mélyebben, ezért specializálódnak is a művészettörténészek. Van, aki a reneszánszban jobb, van, aki a barokk korszakban jobb, van, aki a 19. századot vagy a modern kort választja kutatása tárgyául. Tehát a megfelelő szakértő elgondolkodik azon, hogy na vajon ezt a képet kicsinálhatta akkor utána olvas, utána néz, analógiákat keres, és bebizonyítja azt, hogy kérem szépen ez a mű ennek és ennek a festőnek a műve, ezért és ezért itt vannak a hasonló képek, a bizonyítékek arra, hogy miért ennek a festőnek a műve lehet. Tehát meg kell állapítani a művész. Meg kell állapítani, hogy körülbelül mikor készülheted. Mondjuk nem mindig lehet megállapítani azt, hogy egy évszázadon belül pontosan mikor keletkezett egy mű, de nagyon sokszor még erre is lehetőség van. Mert ugye van összefoglaló monográfia egy-egy művészről, abban meg lehet ismerni a művész alkotó korszakait, és lehet látni a fejlődés menetét, lehet tudni, hogy milyen stílus fejlődésen ment át, és az a stílus, ami a képre jellemző, melyik korszakának felel meg a legjobban. Tehát meg lehet határozni a mű korát. Meg lehet határozni a mű készülésének helyét esetleg, vagy azt, hogy milyen célra készült. Mondjuk a szakirodalomban a régi források segítségével meg lehet tudni azt, hogy ki rendelte meg annak idején, milyen palota számára készült, vagy milyen templom oltárképe volt, és így tovább. Tehát meg lehet tudni a megrendelés körülményeit is szerencsés esetben. Tehát anélkül ugye hozzá se fogunk, hogy ne lenne már eleve adott egy nagy szaktudás, egy nagy anyagismeret a művészet történész részéről amit hát a tanulmányai eh, kutatásai során sajátított el. Na hát akkor megvan a kora a műnek, ami bekerült, megvan a mestere, megvan a készítési ideje, a stíluskorszak megfő meghatározása, megvan esetleg szerencsés esetben az, hogy ki rendelte meg, hova készült, és még azt is meg lehet találni, hogy milyen hatások alatt jött létre ez a mű. Tehát ki volt ennek a művésznek a mestere, vagy akitől a legtöbbet tanult, ki volt az, aki nagyon nagy hatással volt rá, és ezt is újabb analógiákkal be lehet mutatni, hogy ettől és ettől a művésztől tanult, ebbe és ebbe a korszakra jellemző szűkebb értelemben vett irányzathoz tartozott, ahhoz csatlakozott. Ilyen dolgokat lehet megállapítani. A múzeum látogatók egy kiállítás során nem tudnak elmélyedni egy-egy kép történetével kapcsolatban. Sok-sok képet látnak esetleg egy teremben. Hogyan tudják mégis közelebb hozni a látogatókhoz ezeket a körülményeket, adatokat, hatásokat? Ennek több módja és több szintje van, így kell mondanom. Ugye először is a képek alatt van egy információ, ami eléggé minimális, Ugye, közli a művész nevét, az ő életének az idejét, tehát születés, halálozási dátumot, jó esetben közli azt, hogy milyen iskolához tartozott, mondjuk Velencei, vagy Bolonyai, vagy Laman, vagy Antwerpeni, és így tovább. Tehát szűkabb, vagy tágabb értelemben megadja, megadja sokszor a provenienciát is, tehát hogy a mű az, az a saját tulajdona a múzeumnak, vagy esetleg letétben van itt, például van egy nagyon szép képünk a képtárban kiállítva ticiano ami egy a képdeletétben itt van a múzeumban, már hosszú ideje, és hát reméljük még sokáig itt is lesz. Tehát a termekben ezen kívül az alapvető információn kívül szokott lenni egy tábla is, amit kivehet egy tartóból a látogató és elolvashatja bővebben hogy abban a teremben milyen szempont szerint vannak a művek kiállítva, milyen alapon tartoznak össze, és mik a legfontosabb képek, mit lehet róluk tudni. Tehát ez nyilvánvalóan még mindig nem elég, lehet audioguide-ot bérelni, ami szintén végigvezeti a legfontosabb képeken a látogatót, lehet katalógusokat vásárolni a múzeum gyűjteményéről, vagy egyes gyűjtemény részeiről, amelyek további információval szolgálnak, azt megveszik és otthon olvasgatják, de rengeteg tárlatvezetés is van, idegen nyelven és magyar nyelven is a múzeumlátogatók számára. Ezt még a hangos bemondó is bemondja sokszor a látogatóknak, hogy na most lehet gyülekezni tárlatvezetőt, így spontán módon is lehet részt venni tárlatvezetéseken. De ezen kívül vannak speciális rendezvények, pedig elég nagy számban. Most már igen közismert és közkedvelt az a néhány alkalom, mondjuk a múzeumok éjszakája, meg hasonló meghirdetett alkalmak, amikor extra időpontban is lehet a múzeumokba látogatni, és extra programokon is részt lehet venni. Ebben az évben a Szépművészeti Múzeum az úgynevezett Múzeum Plus programjait még mindig meg tudja tartani a financiális nehézségek ellenére, amire ugye mindenki tud, mert hiszen nap mint nap halljuk a híreket, hogy mi minden probléma merül fel országosan is, tehát a múzeumok is kivannak téve annak, hogy a büdzséjüket megkurtítják, és sokkal kevesebb pénzből kell létezniük. Ezért 2006-ban ugye indított Múzeum Pluszunk, ami azt jelentette, hogy minden csütörtök este nyitva tartott a múzeum 22 óráig, és ez alatt az extra nyitvatartás alatt még nem csak tárlatvezetéseken, hanem más programokon is részt vehetett a látogató, voltak előadások, koncertek akár színházi előadások is, amelyek kapcsolódtak esetleg a kiállításokhoz, vagy valamilyen más aktuális eseményhez, dologhoz. Most egy hónapban egyszer lesz ilyen múzeum, plusz egy hónapban egyszer tudunk nyitva tartani este tíz óráig, mert hát ugye sajnos az a helyzet, hogy egy ilyen nagy múzeum, mint a szépművészeti Múzeum működtetése óriási összegekbe kerül, például egy napi villanyszámlánk fél millió körül. Úgyhogy ebből lehet látni, hogy mennyire rá vagyunk szorulva már ugye az állam egyre rosszabb financiális helyzete miatt a szponzorok támogatására. De mivel a, a potenciális szponzorokat is érintenek a gazdasági válság által támadt nehézségek, ezért ugye ők is csak csökkentett mértékben tudják támogatni a múzeumot, úgyhogy sajnos kicsit össze kell húzni magunkat. De azért ez alatt a Múzeum Plusz alatt is nagyon érdekes programok vannak, Extra tárlatlátogatások lesznek most ebben az évben. Úgyhogy úgy néz ki, hogy egy-egy írót vagy híres személy, média személyiséget meghívnak tematikus napokra. Volt például gasztronómia, akkor lesz szerelem, akkor lesz pszichológia, tehát egy-egy témakörét csoportosítva egy-egy meghívott, ismert személyiség a képtárból kiválaszt a témához tartozó számára érdekes és izgalmas képeket, és azokról tart egy nagyon személyes tárlatvezetést, ami interaktív lesz, tehát hozzá lehet szólni, aztán foglalkozások következnek, amelyeken aktívan valamilyen művet elő lehet állítani, akár rajzot, vagy festményt, vagy szobrot, és természetesen az ilyen eseményeket mindig kiegészíti a kis gasztronómiai élvezet, Ugye, lehet valamit vacsorázni, és itt a múzeumban meg valami finom bort kóstolni, amihez egyes borászatok segítik hozzá a múzeumot. Az említett financiális nehézségek mellett azért a tudományos kutatások tovább zajlanak. Hogyan szerveződnek ezek a kutatások, és jelenleg van-e valami nagyon fontos, számottevő kutatás? A múzeumi munkának a magja, a legfontosabb része az úgynevezett szakkatalógusok készítése. Na Ez a legnehezebb és a legidőigényesebb munka. Ez azt jelenti, hogy a múzeum valamely szakterületen jártas munkatársa, Kutatója, művészettörténész az általa kiválasztott szakterülethez tartozó gyűjteményi egységet teljes egészében feldolgozza. Mondjuk a 17. századi olasz rajzokat, vagy a 1600 és 1800 körüli holland és flamand csendéleteket. Ezt most azért említettem, mert éppen itt van előttem két új kötet, ami a múlt év végén Az egyik a holland és flamand portrékat dolgozza fel, egy holland kolléga, munkája, akivel együttműködtünk, a másik pedig a régi képtár vezetőjének a munkája, ami a Holland és falman csendéleteket dolgozza fel. Tehát egy kutató kiválaszt egy részt, és azt a maga teljes egészében, tehát minden egyes darabbal foglalkozik, minden egyes darabbal végigcsinálja azt a munkát, amit az előzőekben én említettem tehát hogy megpróbálja meghatározni a mesterét, a keletkezési körülményeit, az összefüggéseit, mindent, a proveniencia, tehát honnan származik, milyen gyűjteményeken ment keresztül. Ezeket az információkat kiegészíti a mű nagyon pontos technikai vizsgálatának az adataival. Tehát nem csak az, hogy olajvászon, ugye régebben elég volt ennyit mondani egy kép technikájáról, most azonban már sokkal részletesebb, milyen vászon, vagy milyen fa, vagy milyen pontosan milyen technika, olajtempera, milyen összetéte. Tehát mindent akkor a a restaurátori vizsgálatok eredményeit, hogy mit lehet látni, adta van -e esetleg valami alárajz, vagy más mű, vagy vázlat, vagy bármi. Tehát egy nagyon pontos technikai elemzés is bekerül az újabb szakatalógusokba egy-egy műről, egy képről, vagy egy szoborról. És így minden egyes műről egy nagyon konkrét és bőséges, részletes információt tartalmaz egy, -egy ilyen szakkatalógus. Tehát el lehet képzelni, hogy ha mondjuk egy gyűjteményi részben kiválasztottak mondjuk egy évszázadot, és annak egy iskoláját, és van esetleg 300 mű, ami oda tartozik, hát jobb esetben kevesebb tartozik oda, akkor talán rövidebb idő alatt el tud készülni a szakkatalógus, de akkor ott előfordul, ha mondjuk, mint például én készítettem egy ilyen szakkatalógust az elmúlt években a 17. századi olasz rajzainkról, hát ez 350 mű volt, és 100 művész. Tehát száz művésznek kellett ilyen alaposan utána nézni. Sok-sok ismeretlent meghatározni. Elválasztani egymástól azt, ami tulajdonképpen nem is oda tartozik. Mert rájön a kutatás közben a kutatója, pardon, hát ez a rajz ez nem is 17. századi olasz rajz, hanem 16. századi olasz, vagy 18. századi olasz, vagy netán 17. századi francia, vagy német. Tehát el kell különíteni a mai, már sokkal bőségesebb történeti szakirodalom és tudás alapján azt, hogy mi hova tartozik, milyen műnek ki az alkotója, és így tovább. És egyenként végig kell menni ezen a 350 művön, úgyhogy ez bizony évtizedes nagyságrendű munka. Tehát ezeknek a szakatológusoknak az elkészítése azért fontos, mert akkor tudunk egy művet akár megvásárolni, akár kontextusba helyezni, akár eldönteni a restaurálását. Vagy eldönteni azt, hogy egy kiállításba beletartozhat-e, amit előkészítünk. Tehát mindenféle szempontból tudni kell konkrétumokat egy műtárgyról, minden művelethez, amivel itt foglalkozunk. Mert hát például, hogy egy időszaki kiállítást készítünk, vagy egy állandó kiállítást átrendezünk. Mindenhez tudni kell ezeket az információkat. Tehát ezek az építőkövei minden olyan építménynek, ami itt készül, tehát most a kiállításokra gondolok persze elsősorban. A tudomány manapság már ott tart, hogy nem csak külföldi társintézményekben kell kutatnunk, és nem csak a külföldi múzeumok anyagát kell ismernünk, és a külföldi művészet, a külföldi intézmények anyagáról készült publikációkat kell nagyon-nagyon részletesen ismerni, hanem a társ tudományokkal is szoros kapcsolatba kell állni. Például az antik gyűjteményben mindennaposak a természettudományi múzeummal, közösen végzett kutatások, vagy vegyészeti intézetekkel végzett kutatások. Tehát amikor arról van szó, hogy anyagvizsgálatot kell tartani mondjuk egy szobor esetében, akkor szükségünk van más társintézményekre is. Ma Európában így a szakirodalomban elég jelentős téma a látogatókutatás. A kiállítások rendezéséhez szükséges anyagokat, tényeket próbálják feltárni. Hogyan lehet az embereket vezetni egy kiállításon belül, milyen tére, rendezése vannak, milyen pszichológiai attitűddel jönnek az emberek múzeumban, és ilyesmire gondolok. Itt zajlanak-e fajta kutatások, vagyok? Hát ezek újabb keletű kutatások természetesen mondjuk szociológiai felmérés szükségessége már akkor felmerült, itt nálunk például a múzeumban, amikor 2004-ben egy óriási robbanás következett be a látogatószámba, akkor volt a Moné és Barátai című kiállítás, ugye Franciaországból érkezett kiállítás, és annak óriási látogatottsága volt, ami hát az előző években egyáltalán nem volt tapasztalható, időben sorváltak az emberek több százan, hogy bejussanak a kiállításra, mert hiszen nem lehetett egyszerre kétszáz embernél többet bebocsátani a termekbe. És már akkor voltak olyan kollégák, akik megpróbálták megkérdezni az embereket, hogy ez most miért érdekli őket, vagy miért jöttek ide. Tehát vannak ilyen kutatások, de mondjuk ez szemmel látható is sok esetben, hogy a melyek azok a témák, amelyek legjobban vonzák a, a látogatókat. Azon kívül nagyon jól tudjuk, hát magából a művészet történetből és a múzeum történetből is, azt, hogy a magyarországi látogatók mihez nem jutottak hozzá, mihez van, mire vannak esetleg kiéhezve. Ezért rendezünk az elmúlt években olyan kiállításokat, mint például a Fangok kiállítás volt, amilyen Magyarországon soha nem volt még. A magyar közönség legfeljebb akkor láthatta, ha külföldre módja volt utazni, és meg tudott nézni ott egy-egy múzeumot vagy kiállítást, de nyilvánvaló szükség volt arra a magyar kultúra tájékoztatása vagy fejlődése, fejlesztése szempontjából, hogy a magyar közönséget hát azokat is, akiknek esetleg nincs módja arra, hogy külföldre utazzanak, vidékről felutazhatnak és megnézhetnek egy olyan nagy művésznek a munkáit, amelyek Hát esetleg már hallottak róla, vagy nagyon híresek voltak, de soha nem láthatta eredetiben. És tudni kell azt, hogy a könyvekből való tájékozódás ugyan nagyon fontos, meg most már ugye az internetről is lehet tájékozódni, ott is nagyon sok anyagot és képet meg lehet nézni, és múzeumokat is lehet virtuálisan látogatni, de az autopsiának a jelentősége, vagyis annak, hogy saját szememmel nézek meg egy képet, egy műtárgyat, és átéljem azt az élményt, hogy hogyan hat rám, ezt semmi sem pótolja. van -e esetleg egy kedvenc műtárgya? Ezt nagyon nehéz lenne megmondani. Én, az én specialitásom az olasz művészet és nyilvánvalóan ebből a körből vannak kedvenceim, de a múzeum képei között is nagyon-nagyon sok kedvencem van. Én kicsit elfogult vagyok, mivel az olasz művészetre vagyok specializálódva, tehát... Ugye megérthető, hogy, hogy talán annak a köréből választanék inkább kedvenceket, hogyha ez érthető. Nekem a boltrafió Madonna az egyik kedvencem, ami ugye nagyon közel van Leonardohoz, és a rajzok között pedig egy Daniele Kreszpi nevű milánoi művésznek a. Szent Cecília Orgonál című rajza, ami borítóján van annak a szakhatologusnak, amit én készítettem a 17. századi olasz rajzokról, és ami azért is különösen, nem csak azért nagyon kedves nekem, mert egy hihetetlenül dinamikus és lendületes toll rajz, és nagyon klasszikusan és, és érzékletesen adja vissza a zenélésnek, a Szent Cecília a zenészek védőszentje, tehát őt orgonálva és énekelve ábrázolja ez a rajz, és hát, mint mondtam, nagyon-nagyon érzéketesen adja vissza azt az odaadást és lendületet, ami jellemzi ezt a zenélést, az éneklést, és ez azért is hozzám nagyon közül, mert én is énekelek mellesleg. Nagyon szépen köszönjük az interjút! Oh, oh, oh, Kivári Péterrel, a Szépművészeti Múzeum könyvtárának vezetőjével beszélgetünk. Hogyan jött létre a múzeum mellett ez a könyvtár? A múzeumnak van egy elég hosszú előtörténete, amikor még nem hívták Szépművészeti Múzeumnak. Volt 19. század második felében az országos képtár, és annak van egy előzménye, az Eszterházi Gyűjtemény. Ezt még mai napig elég sokat lehet erről hallani, kiállításokat is szentelnek annak, hogy az Eszterházi Gyűjtemény ez mi volt. Ez egy 18. század második felében, 18. és 19. század fordulóján összeállt főjúrgyűjtemény, amelyet a későbbiekben, már a 19. második felében, amikor az eszteráziaknak anyagi gondjaik keletkeztek vagy lettek, eladtak a magyar áramnak. Eredetileg, még mikor ezt a tulajdonban volt, ehhez már járult egy hát. Ma azt hogy darab kicsi szakkönyvtár, de hát ez annak idején, ami a gyűjtemény feldolgozásához szükséges szakirodalom volt, már tartalmazta. Ezek kb. 300 kötet, ezek a mai napig itt vannak nálunk. Ugyanúgy, hogy az Eszterházi gyűjtemény darabjai a Szép Mészeti Múzeum gyűjteményének az alapját képezik, ugyanúgy az Eszterházi könyvtár, kézikönyvtárnak a könyvállománya a Szép Mészeti Múzeum könyvtárának az alapját képezi. Ahogy az Eszterházi Gyűjtemény a későbbiekben már köztulajdonban gyarapodott és bővült, ugyanúgy a könyvtár is már köztulajdonban gyarapodott és bővült, és hála Istennek a mai napig gyarapodik és bővül. Milyen kötetek kerülnek ide elsősorban azóta? A Szép Múzeum könyvtárát a Szép Múzeum tartja fenn. A könyvtár elsődleges célja az, az hogy a múzeumban folyó tudományos munkát szakirodalommal támogassa. Ennek megfelelően a könyvtár alapvetően a Szép Műsztyi Múzeum gyűjtőkörében tartozó tárgyakról tartalmaz szakirodalmi tételeket. Ez most már elég sok kötet, hála Istennek. Körülbelül olyan 160 ezer kötetet tartunk nyilván. Ennek körbe a fele az hagyományos értelemben vett könyv, másik fele pedig hát szintén hagyományos értelemben vett könyv, annyi különbség van, hogy ezek kiállítási vagy múzeumi katalógusok. Tehát nem annyira tanulmányok vannak bennük, hanem a világ különböző múzeumaiban megtalálható, illetve a világ különböző múzeumaiban kiállított műalkotásokról tartalmaznak adatokat és értelemszerűen reprodukciókat is. Na most azáltal, hogy a könyvtár elsődlegesen a múzeum céljait szolgálja, ezért a gyűjtési preferenciák is alapvetően a Szépműszni Múzeum gyűjtőköréhez illeszkednek. A múzeumnak alapvetően vannak a régészeti gyűjteményei, az egyiptomi gyűjtemény és a görög-római antikvitásoknak a gyűjteménye, illetve vannak azok az újkori gyűjtemények, lényegében át, hogy a középkor, késő középkortól fölfelé, tehát a reneszánsztól napjainkig, amelyek festményeket, grafikákat, illetve szobrokat tartalmaznak. És értelemszerűen azokról a művekről, amelyek a Szépnősztő Múzeumban megtalálhatók, Lényegében minden releváns könyv, publikáció megtalálható nálunk. Azokról a művekről, amelyek akár megtalálhatók volnának, hogyha a történelem úgy adta volna, hogy valaha ezektől a festőktől, szobrászoktól, grafikusoktól bekerül egy alkotás a gyűjteménybe, vagy esetleg a jövőben ezektől még bekerül valami a gyűjteménybe, akkor ezeket is nyújtjuk. tehát akinek van alkotás a Szétmészeti Múzeumban róla lehetőleg mindent, akinek nincs, de lehetne, arról pedig lehetőségeink szerint próbálunk mindent, legalábbis a fontosabb publikációkat beszerezni. Alapvetően történet és régészeti szakkönyvtár vagyunk, régészeti abban az értelemben, hogy ezzel a bizonyos két területtel, egyiptológiával és ukortudományjal foglalkozunk, ezt a könyveink, könyvhűteményünk felüleli. Persze vannak a társtudományok is, történettudomány, Képzőművészet, mint iparművészet, illetve művészet, iparművészet, építészettörténet, ezek szoros értelemben nem képezik részét a Szép Múzeum gyűjteményeinek. Viszont, mivel művészettörténeti szakkönyvtár vagyunk, és mivel ezek a kérdések, vagy ezek a területek azért a művészettörténet számára is fontosak, igyekszünk a legfontosabb orientációkat. Táló szakmunkákat, kézikönyveket, összefoglaló munkákat, tehát mindaz, ami az általános tájékozódáshoz kell, ezekről a területekről is beszerezni. Értelemszerűen itt nem tudunk olyan intenzitással gyűjteni, mint azokon a területeken, amelyek elsődleges preferenciát képeznek. A könyvtári arapításnak alapvetően két módja, útja és módja van. Az egyik az, hogy vásárolunk, a másik az, hogy cserélünk. Mind a kettőnek megvan a maga fontossága, és persze a maga nehézsége is. Egyrésztről abból érdemes kiindulni, hogy a számunkra fontos vagy érdekes könyvek azok keletkezésüket tekintve két szférában születnek vagy készülnek. Az egyik azok a hozzánk hasonló múzeumok, amelyek hozzánk hasonlóan kutatják és népszerűsítik a saját gyűjteményüket. Ezekre az esetekre szolgál az intézmény közti csere. Magyarán a Louvre, vagy a National Gallery, vagy a Prado ugyanúgy rendelkezik egy gyűjteményel, ugyanúgy földolgozza a saját gyűjteményét, és ugyanúgy publikálja a kutatásainak az eredményét. Mi közvetlen kapcsolatban állunk ezekkel az intézményekkel. Ez Magyarországon körülbelül egy ilyen 80 darab, ez az országos múzeumok, a megyei múzeumok, plusz még akik ezen a terepen játszanak, tehát tudományos kutatóintézetek, egyetemi tanszékek, és ugyanaz érvényes külföldre is, körülbelül 500 külföldi partnerünk van, Igyekszünk tőlük lényegében a forrástól közvetlenül szerezni be azokat a publikációkat, amelyek számunkra fontosak, és ezért cserébe küldünk olyan publikációkat, amik nekik fontosak. A másik nagy szféra az, amikor hát mondhatni, nem közvetlenül a műtárgyak mellett készül vagy keletkezik valamilyen publikáció, hanem valaki például ír egy monográfiát egy művészről, tehát összegerebézi mindazokat a műalkotásokat, amiket az illető készített, ezeket egy katalógusba foglalja, vagy akármilyen kérdésről, tudom én. Német reneszánsz festészet, vagy ennek különböző aspektusai, ír egy tanulmánykötetet, vagy egy kötetet, sok-sok fejezettel, és ezt egy könyvkiadó jelenteti meg, üzleti vállalkozásként, ezt nem lehet elcserélni, ezért fizetni kell többnyire euróban. Hogyha egy olyan könyvről van szó, ami nem csak a könyvtárban, hanem maga a múzeumi gyűjtemények közül valamelyikbe is beleférne, mondjuk egy illusztrált könyvet, egy olyan művész által illusztrált könyv, aki belefér valamelyik gyűjteményi körbe itt, és azt Olaszországban egy árverésen el akarják árverezni, arról például lehet -e tudomást szerezni, és van egy ilyen könyvkötet, ami nem csak önmagában, hanem műalkotásként is része a szépművészeti Múzeumnak? Hát sok ilyen kötet van. Sajnos ezek nem hozzám tartoznak, hanem ezek a grafikai gyűjteményhez tartoznak. Itt vannak kisebb fajta határvillongások is közöttünk. A grafikai gyűjtemény eredendően különálló lapokból álló portfóliókat, különálló rajzokat, grafikákat. De vannak olyan, művészkönyvnek, vagy bibliófil könyvnek nevezhető könyvek, amelyek könyvszerű könyvek, ezért könyvként lesznek letározva, de a grafikai osztályon őrzik ezeket az alkotásokat. Valóban ezek között jó néhány van a mai napig, amelyek tulajdonképpen nem könyvaukción, hanem műtárgyaukción cserélnek gazdlát. Azon kívül nagyon sok van nálunk itt a könyvtárshaját gyűjteményében száz évvel ezelőtti kiadványokból, amelyek akkortájt a sokszorosító grafikának, illetve a nyomdai eljárásoknak egy olyan csúcs technikáját képviselték. Ami ma már nem teszi őket különösen vonzóvá, mert olcsóbbá váltak a jó minőségű reprodukciós eljárások, de ha ez mondjuk... Ha most mutatni is tudnám, ezek mondjuk ilyen fólió méretű kiadványok, azt úgy, úgy kell elképzelni, hogy az olyan 170 cm méretű könyvek, ezek nálunk vannak, és iszonyatosan drágák voltak annak idejé. A magával a szépművészeti művészeti múzeummal kapcsolatos történeti kutatások is zajlanak. Itt a könyvtárban, hogyan tudnak -e ehhez hozzájárulni. Hát sokféleképpen, például az első és a legkézenfekvőbb dolog, tehát azt, hogy a szépművészeti múzeumnak van egy múltja, amely a saját anyag kiállításaiban, illetve vendégkiállításokban manifesztálódott, és vannak kollégái, kurátorok, kutatók, akiknek a tudása szintén publikációkban mutatkozott meg, és vált elérhetővé más kutatók, illetve a nagyközönség közönség számára. Például az elsődleges az az, hogy összeállítjuk a Szépművészeti Múzeum összes volt kiadványának, és az összes volt munkatársa összes megjelent publikációjának a listáját. Ezeknek a nagy része értelemszerűen meg is található nálunk. Más részük, amiket mondjuk folyó, nem folyóiratban, nem tudományos folyóiratban, hanem napilapban vagy más tudományos orgánumokban jelentettek meg, mondom, ezek jó része megvan nálunk. Más részük nincs meg, de ezekről is illik tudni. Ez egy sok száz ember, sok ezernyi publikációját felölelő lista. Ez például az egyik. Másik, hogy... Hát egy múzeum az, az egyrészt egy intézmény, másrészt egy hivatal, harmadrészt egy tér. Különböző aspektusai vannak. Intézmény történethez tartozik például az, hogy tehát jelen pillanatban ugye minden intézménynek van egy szervezet és működési szabályzata. kikinek van alárendelve, mi a hivatali ügyintézésnek a rendje. Egy intézmény az is hozzá tartozik, hogy tudjuk, hogy mondjuk 80 évvel ezelőtt, ha betörik egy ablak, vagy ha rossz a fűtés, akkor én most tudom, hogy nekem kihez kell fordulnom, ki az a kollégám, tudjuk azt, hogy ez mondjuk 80 vagy 50 évvel ezelőtt hogyan működött, hogyan nézett ki, tudjuk azt, hogy mivel fűtötték a múzeumot, szénnel, gázzal, vagy nem fűtötték, hogyan világítottak, vagy esetleg a korai korszakban egyáltalán nem világítottak. Egyáltalán mi volt az ügyintézésnek a rendje, Lényegében ez a múzeumnak, mint hivatalnak a története, ahol értelemszerűen magára a tárgyak kiállítására nézve is fontos információkat lehet szerezni. Tehát például az, hogy a nyitvatartás miért volt olyan rövid, hogy gyakorlat a délután bezártak, azért már nem volt mesterséges világítás, csak természetes világítás. Ez az egyik része. A másik, hogy azok a személyek, akik ebben a struktúrában valaha valamiként részt vettek. Viszonylag közismert, ki mindenki volt Múzomnak főigazgatója. De visszatérve arra, hogyan üzemeltették az épületet, kik dolgoztak itt. Mai szempontból azt sem érdekelne, hogy ki mennyi pénzért dolgozott. Összehasonlítás véget. Vagy egyáltalán a múzeumnak a fenntartása mennyi pénzbe került. Vagy egyáltalán. Az, hogy a múzeum megépült, az mondjuk a nemzetgazdaságtól mekkora erőfeszítést kívánt. Ezek nem feltétlenül egyértelműen megválaszolható dolgok. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy egy száz évvel ezelőtti fizetést kell összehasonlítani egy maival, vagy az, hogy száz évvel ezelőtt a múzeum fölépítésének a költségei, azok mennyire terhelték meg a nemzetgazdaságot, ezek félig meddigazdaság kérdések is, minden esetre adre is szeretnénk valamilyen szinten kitérni. Aztán, ha már egyszer fölépült az épület, az épület egyrészt, Valamiért épült olyanra, amilyet most látunk. Aki bejön most a szitni Múzeum, akkor azt látja, hogy a földszinti terek, azok hatalmas csarnokterek, többnyire oldalvilágítással és nem felső világítással, ami pedig festmények esetében, emeleti termekben ez látható régóta és hagyományosan az optimális mód. Tehát itt vannak ezek az óriási nagy terek, ezeket most részben egyébként időszakos kiállításokra használjuk. Itt vannak az óriási terek, amikben szinte alig van fal. Ezek azért vannak, mert eredetileg a múzeumot úgy építették, hogy nem csak az eredeti műalkotások, nem csak a festmények játszottak jelentős szerepet abban a múzeológiai programban, amely számára az épületet kialakították, hanem gipszmásolatok is, szobroknak, nem nálunk lévő szobroknak a gipszmásolatai. Mire fölépült a múzeum? A muzeológiai program megváltozott. Egyrészt öröldözősen gyarapodtak az eredeti műalkotások, örööldözősen gyarapodtak a festmények, és lassan kezdték ezeket a nagyméretű, életnagyságú, tehát az eredetivel azonos méretű gipsmásolatokat kiutálni a múzeumból. Ezek már nincsenek is nálunk. Egy részük még nálunk található, az antik gipszek az Tatán vannak az egyéb többnyirei reneszánsz és egyéb vipszek pedig a komárom -mándi erődben vannak. Annak idején, mondom a múzeum fölcinti terei, azért lettek ilyen hatalmas csarnokterek, amelyek ma már nehezen hasznosíthatók, mert éppenséggel az eredetivel azonos méretű szobormásolatok számára készültek. Ez egy magyarázat arra, hogy a múzeum miért olyan, amilyen. A másik, hogy azóta eltelt száz évben is azért történtek a múzeumban átalakítások. Fontosan amiatt, mert időközben megváltoztak a preferenciák. Tehát, hogy mi az, ami elsődlegesen kiállítandó, mi az, ami nem olyan fontos, hogy ki legyen állító, és mi az, amiről egyáltalán nem, ami egyáltalán nem fontos, hogy ki legyen állítva. Sokszor barkácsolták át így vagy úgy a múzeum épületét. A kutatás másik célkitűzése az, hogy valahogy dokumentáltan számot adjunk arról, hogy múzeum fennállásának eltelt több mint száz éve alatt. Maga az épület, hogyan próbált meg idomulni azokhoz az elképzelésekhez, amelyek szerint múzeumanyagát anyagát megpróbálták kiállítani. Végülis ez ugyanaz a történet, csak kicsit nagyobb szabásúlag mesélve, mint egy századfordulós bérházban található lakásnak a átalakításai, Kezdve azzal, amikor mondjuk lakásinség van, és mondjuk egy nagy lakásból két lakást csinálnak, társbératesítés, stb. falakat raknak be, falakat törnek ki, nyilázárokat cserélnek, ez az amaz. Ez ugye egy műemléképület, tehát ebbe ezt a dolgot nem lehetett ilyen szabadon csinálni, de hát azért azóta is rengeteg minden történt. Ez az épület ez sok vonásában különbözik attól, ami, amiként annak idején meg. Például az egyik jelentős dolog, hogy van benne mesterséges világítás, és bizonyos helyeken mellékondíció. Is. Köszönöm szépen. A mai műsorunkban a gyűjteményét tekintve több száz éves múltra visszatekintő szép művészeti múzeum széles körű tudományos munkáját kutatásait mutattuk be. Adásunkban a Szépművészeti Múzeum tudományos Főigazgató helyettese dr. Cére Andrea és a Múzeum könyvtárának vezetője dr. Újvári Péter számolt be a múzeum gyűjteményeiben, restaurátor műhelyében és könyvtárában zajló munkákról. S szívesen hallgatóinkat, látogassanak el az éppen aktuális, vagy a közeljövő kiállításaira, a július 1-ig tartó Múmiák testközelben című kiállításra, amely a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében őrzött négy múmiát, valamint az azokon nemrég elvégzett tudományos vizsgálatok eredményeit mutatja be, vagy a május 1-ig nyitva tartó a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület harmadik tagsági tárlatára a Vázerelli Múzeumban, ahol a kiállító művészek egyben kurátorai is a bemutatónak. Nagy érdeklődésre számítva tervezik a 2012-es év további kiállításait, a Brügelt és Korát, Szezánt és Múltját, valamint a kínai kortárs Művészetet bemutató tárlatokat. A következő Múzeum plus eseménye, ahol a múzeum dolgozói hosszabb nyitvatartás mellett este tízig különleges művészeti, zenei és kulináris élményekkel várják látogatóikat, március 8-án kerül megrendezésre. Műsorunkat a Civil Rádió honlapján az archívumban még két hétig megtalálhatják, valamint a civiltudomány.hu oldalról is letölthetik. Búcsúzik a műsorkészítő Nagy Helga. A lokátort